No, așa, uh, uh, uh, uh -huh. yub uh -huh. am făcut niște exerciții. Bine, nu așa m am uitat. Uh, dar n-am avut timp. Nu am Nu am avut uh, timp. Nu am avut, Kief, de exerciții? Ich hatte keine Lust. Mm -hmm. Auf Lust, auf. e întotdeauna cu auf. Iate keine Lust auf Jubungen. Da? N-am avut chef de ceva, de exerciții. Hate keine Lust auf dich. N-am avut chef de tine, da? Mm -hmm. Întotdeauna I Lust auf. Ich habe Lust auf uh, Chino. Eu chiar am avut Da, da, nu. Ca să înveți și expresia. Lust auf, ia. Yeah? Good. Um, ok. Atunci, să continuăm cu câteva lucruri. Cum zici um, familia mea lipsește? Mai familie. Mm. A lipsi? Mm, mm, mm. Adică alipsii nu am aici. Felt. Dar nu știu verbul. Felt, aici. felt, felt. Felt? Felt. De la fel a lipsi. Uh -huh. Da, știu tot timpul că îl colegi o colegie zice felt. Exact, cu tare felt. Nu e aici, da? mai mm -hmm. no, ne familie, mir, felt. Noheinmal? Mir, felt. Încă o dată? Meine Familie mir felt. Da, dar atunci când avem un verb în limba germană, el e doilea. Meine Familie felt mir. Exact, parcă și sună mai nemțește, nu? Meine Familie fel mir. Da. Ja? Das mir. Asta în lipsește. Nu am. Da. Ja? Good. Și uh, cum spui ce în lipsește mie? Was fehlt mir? Uh -huh. Și cui îi lipsește familia? Vem fel de familie. Genau, vem fiert de familie. Bun. Și eu te urmăresc pe tine. A urmări. A urmări se spune folgan. Folgan. Da, nu stiu asta. Folgan. Ich folge dir. Exact. Dir. Dar dir. Eu. Nu? știi, dar Da că cai cu dativul. Da. <laughs> ich folge dir. Uh -huh. Și pe cine urmărești tu? Ähm um, wen uh, folgst folgst? Folgst? Äh uh, du, noch einmal. Wen folgst du? Acum ai stricat-o un pic. Du. Du. Că du folgst, da? Numai că uh, nu trebuie să traduci exact din românește, ci trebuie să te uiți la structura frazei în limba germană. Da, m-am gândit că e acuzativul, da? Da, dar da, da, numai că nu e acuzativul. Nu. Pentru că Folgân cere dativul. Deci ich folge dir, eu te urmăresc pe tine. Te urmăresc pe tine. Înțelegi? Dar ca să întrebare, ca putea de... Păi e greșit pentru că tu trebuie să afli prin întrebare. Hai să luăm întrebarea asta, ich folge dir, da? Da. Ok. Dacă vrei să afli subiectul, care este subiectul? Ich. Ich. Și dacă vrei să-l afli pe el, cum pui întrebarea? Pe el? Nu? Adică să-l afli pe subiect în sensul de. pe cine, da. Nu, nu pe cine, că dacă întreb pe cine, răspunsul este pe tine. A cine, atunci? Mhm. Uh -huh. Cine urmărește? Cine urmărește? Eu. Exact, și cum spui în nemțește? Cine urmărește? Cine? A, ver. Exact, ver. Ca să afli obiectul din nominativ, întreb ver. La dativ vem și la acuzativ vem. Foarte bine. Și a, dacă eu întreb pe cine urmăresc, prin întrebarea asta aflu obiectul din dativ. E. Că răspunsul va fi pe tine. În românești e acuzativ, dar în nemțești idativ. dativ. Ich folge ah. Și atunci, aici ar fi, a, am, am corectat. E cu vem, folx, du. Exact, vem, folx, du. În românești spunem pe cine urmezi, pe cine urmărești. Dar este vem, ia? Am înțeles. Good. Și cum spui, eu uh, nu te cred. Glaubeernit. Exact, e glaube la uh -huh. Și pe cine nu cred eu? Vem uh, glaube nicht. încă o dată ver. Ver. Nu, nu, nu, nu. glaube mir nicht. Um, Vem, glaube, nicht. A, alege o varianta. Deci, noi încercăm să aflăm obiectul din ce caz? Din cazul dativ. Exact. Și atunci avem întrebarea? Vem. Vem m. Nu, da, m, dar așa nu înscris. Da, Vem, foarte bine. Vem, glaube. Ich nicht. Exact. Wem glaube ich nicht? Pe cine nu cred eu? Pe el. Ich glaube im nicht. Ja? Ich glaube dir nicht. Nu te pe tine. Ok? Ok. Bun. Și pantalonii mei nu mi se mai potrivesc. Um, meine Hose. Mm -hmm. Das mir nicht. Noe einmal meine Hose. Mier nicht. Past, mier, nicht. foarte bine. Și uh, cui nu-i se mai potrivesc pantaloni? Zem, past, dihoze, nicht. Exact, nici mehr. nu se mai potrivesc. Nici mehr. Asta știi în uh, nemțește dihoză este singular, dar înseamnă pantaloni. Da, da, da. Există și dihoză, dar înseamnă perechi de pantaloni. dihoza. Înseamnă mai multe perechi. Good. și um, Mașina scumpă îi aparține vecinului meu. Um, toiere auto Das toiere auto Das toiere auto uh -huh. E Ia yeah. um, My name Nachbar. Nachbarn. Nachbarn. Nachbarn. Am impresia că nachbarn e plural. Uh, nu. Deci, nu. el cum e la singular? Așa că ne-am nachbar singular și uh. nachbarn plural. Uh, cunoști problema cu student? Da. Exact așa funcționează și Nachbar. Deci Am este Der Nachbar la nominativ. Da. La acuzativ, dativ și genitiv primește N. Dem Nachbar N. Da. Și așa e și la plural. Nachbar -n. Așadar încă o dată toată fraza? 6 2 uh, auto ge -ge. Uh, mai nem, uh -huh. Și uh, ce aparține vecinului meu? Was gehört meinem Nachbarn. Uh -huh. Și cui aparține mașina? Wem gehört das Auto. exact, da. Ja? Și acest plover îmi place foarte mult. Der uh, acest, uh -huh. da, Deezer, Deezer, Deezer, deezer pulover uh -huh. uh, Mag, Nu, asta înseamnă că el place pe ceva, ceva, ich mag das, dacă spun că ceva îmi place, spun Der pulover gefelt mir. Probabil că căștești pe Gefelmier, dați Gefelmier, ia? Da. Ja? Încăodată, Der Plover, îmi place foarte mult. Der Plover este mier Zergut. sau film? Zergut, zergut. Zergut. Der Plover Gefelmier zergut. Good. good. Și cui îi place plover Vem uh, Gefeld uh, de ser pulover? Și în ce caz e pullover? Um, în, nom în nominație. E exact. De-aia de -aia și este dizer sau Der pulover. Good. Și femeia nu-l crede pe soțul ei? De frau glau... Glau? Mhm. De man... Ire. Iren, man. Ire? Iren. În ce caz este man? În acuzativ. Nai? Cum spun eu, te cred? că e Glaube, că e Zer. Exact, e Glaube, Dier. Acuzativ. Așadar, femeia nu-l crede pe soțul ei? Di frau, Glaube. Nai, gla, gla, gla. Glaubt. Glaubt. Glaubt. glaubt Irem. Mann. Exact. Die Frau glaubt nicht. Irem. Mann. Și uh, pe cine nu crede femeia? Vem uh, glaubt nicht uh, die Frau. Invers. Wer glaubt die Frau nicht. N -n nu ver. Und ultimul. We, vem, vem. Vem glaubt di frau. de, de niht, voiam să zic că e la urmă. Vem. Vem glaubt di frau. Uh, nicht. Ia? Ja? Da, încă nu ne-a intrat asta cu obișnuință, cu, cu, cu nihtul la sfârșit. A, asta oricum e o chestie mai de stilistică, nu, nu e o greșeală mare gramaticală. Verbul este esențial să fie pe locul 2 sau la urmă, dacă e cazul. Da, asta e așa, mai mult de... Așa că să... Binez, că, că, că probabil... Să spunem mie câteodată că nu -i... Da. Bun. Și cine nu-l crede pe bărbat? Verglaubt nicht. Genau. Ver, ver, ver. Cine? Verglaubt ver nicht. Die Frau. Di Frau. Și eu răspunsul. Da, dacă obiectul pe care îl căutăm în nominativ, întrebăm ver, ia? Da. Good. Și mie mi s-a întâmplat un mic accident. Mir pas einen ähm Unfall. Noch einmal? Ein kleinen. Ai. Mir pasta, nu stiu dacă e corect să încep cu mir. Poți să începi cu ce vrei, toată timp că verbul este al doilea. Da, mir. A, că e la trecut, cum mi s-a întâmplat. Mir. Uh, mir. Bin. Mhm. Uh -huh. Mir bin. Uh, Eine kleine, einen unfall, uh, Așa. Ai scris? Da. Bun. Cine este subiectul din toată asta? Eu. Da. Aici l-am pus la dativ. Păi ăla dativ. Atunci trebuie să avem pe cineva în nominativ. Cineva din toate cuvintele alea trebuie să fie în nominativ obligatoriu. un subiect. Poftim? Acum nu mai am subiect. Da, și nu se poate. Trebuie să fie un subiect. gândește te în românește. Ăla care face acțiunea. Cine? Mi s-a întâmplat la noi să dublează la ei. nu se mai dublează. Uh, nu, nu înțeleg exact ce înseamnă să dublează. Mie mi. A, mi -e -mi. Ah, da. e corect. Dar totuși, cine îi obiectul? Accidentul? S-a întâmplat. Cui s-a întâmplat? Mie? Ainele, un unfal din nirpasie. Păi. Deci, cine e subiectul în Accident. Și atunci trebuie să fie în cazul? Nominativ. Foarte bine, să-l punem la nominativ atunci. Aine. Ider un Ein, ein. Ein? Kleine? Klein. Kleine. Nein? Kleinen. nicht ne. <laughs> Ein kleiner. Kleiner. Ein roter Abfall, ein, da, da, da. ein, ein kleiner Umfall. Ein kleiner Umfall bin mir passiert. Dar de ce bin? Pai am zis că pas... Uh, deci, verbul după locul 2 trebuie acordat cu subiectul. Uh, ist, ist. Ein kleiner umfal ist mir passiert. Exact. Acum îi nemțește. Că bin trebuie să fie legat de întotdeauna de ich. Ich bin. L-am pus la început cu mir. Da, da, mir nu e ich. Ich. <laughs> da? Îți uh, sună probabil mult mai aproape dacă auzi Vasis Pasiert. Ce s-a da. întâmplat? <laughs> yeah? N-am auzit pe nimeni vorbind cu <laughs> n -n -n -ai yeah? so, Mir Bin. Că n-ai cum. Mir este ein klein kleiner, un fall pasiert. Dacă spuneam invers, era mai ușor. Un, ac un mic accident mi s-a întâmplat. Ein kleiner, un ist mir pasiert. Înțelegi cum zic? Da, da, Oricum ar fi este al doilea și pasirtii la urmă. Bun. Și cui s-a întâmplat un mic accident? Zem... Zem ist... nem Claimem. Claimem? Ainem, un falpasier. De ce kleinem? N-am tabele, nu mai știu. Nu, dar în, în ce cazie? Nu, nu, nu, nu. E la dativ. Nu? Că nu s-a întâmplat accidentului. Atunci ar fost la dativ. Da, dativ. Nici? Nu are. Nominativ? E nominativ. Cui s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Accidentul s-a întâmplat cuiva. Deci, accidentul rămâne în nominativ, că el e subiectul. Vem? Ia? Ja. Ist ein kleiner unfall passiert. Foarte bine. Vem ist ein kleiner unfall passiert? Cui i s-a întâmplat? Vem ist ein kleiner unfall passiert? Good. Și cum zici, fumatul dăunează sănătății. Vreau nu știu stiu e verbul, dar fumatul. Asta, asta. rauch, fumul. Nu, nu. Fumat se spune, știi cum se spune mâncatul? Asta e, e, se spune das essen da esen eu traduceam ca mâncarea. Mâncarea, dar mâncarea și în sensul de mâncatul. Uh -huh. A, pentru că practic noi luăm verbul care essen și îl transformăm în substantiv. Uh -huh. Adică îl scriem rau, cu, cu literă mare. Das rau, uh -huh. Dăunează. Um. Exact, ne daună sau dăuna, dar aici este... Schedet. Schadet. Schadet. Schadet. Schadet. Mm -hmm. Schadet. Der rauchen schadet. Das, das rauchen. Das, das rauchen schadet. Rauchen hmm, schadet. Sănătate se zice? Der gesundheit. Ok, noc einmal. Das rauchen schadet der gesundheit. Foarte bine! Das rauchen schadet der gesundheit. Gut! Și cui dăunează fumatul? Vem uh șadet -huh. Și cine dăunează sănătății? Ver șadet uh, uh, Exact, ver șadet. Dar aici în situația asta eu aș spus Vas shadet. Pentru că da. ver să spune numai dacă întreb de o persoană. Ce dăunează, nu cine dăunează? Da. Ia? Ja? Was schadet der Gesundheit? Das Rauhen. Good. Și cum spui legumele nu plac multor copii mici? <guss> Nu au plural gemiuze. Exact. Nu -au, au plural, dar da, da articolare. De gemuse. Das gemiuze. Das obst, das gemuze. Fructele și legumele. Das obst, das gemuze. Deci chiar dacă îl pun la plural, îi pun tot das? În românește e la plural. În nemzește este singular. Gândește-te la frunziș. Care este singular, dar totuși sunt mai multe. Exact, așa e cu das Sunt mai multe, dar este o familie, o grupă. O grupă. Das ghemiuze. Das Nu, nu. Când te referi la ceva de mâncat, e un verb. Cum? Schmeckt, n-ai auzit? schmeckt mir. Da, dar am traduceam ca și gust. Da, adică îmi place gustul așa să-ți da, schmeckt mir. Are gust bun. Okay. Das äh, Gemüse, Schmeckt. In... Schmeckt? Că e una singură? Schmeckt. Că e singular, nu în românești, e plural, Schmeckt. Die Kinderheit. Mhm, mm dar copiilor? De der. De, de, de. den. Așa? Uh, den. N. N. N. n, -n, -n, n, -n, -n e, exact. Că e genitiv. Nu, e dativ. Și la dativ primește nu. Jumătate de regulă <lhai> <flex> ai știut-o. Da. Primește nu. Dai dativ plural din cauza de șmecăn. Că șmecăn cere. Dar șmecmier. Da? Smek asta îmi place, asta are gust bun pentru mine, das schmeckt mir. Deci încoată, uh, das gemuze, Schmeckt, schmeckt der nein, de. Spune încoata, de. Der. Nein, fiind dativ plural, den. de? den, den, kindernich. den, plural. den, den, den, den, den, den, nicht. Ja? den, din kinder, și dacă spui uh, legumele nu plac copiilor mici. Uh, das Gemüse uh, schmeckt den uh, den kleinen. Exact. Kinder nicht. Genau. Das Gemüse schmeckt Den kleinen kindern nicht. Gut. Și eu uh, am încredere în tine. Ich vertraue Nein. în cereșel dativu. Dir. Genau. Ich vertraue dir. Gut. Și șeful are în încredere în ea. E, uh, chef. Uh -huh. Hat nu, nu. În românește spunem că are. Dar în nemțește, verbul este. Hat. Nine? Mm. Fertraut. Fertraut. Dacă spun eu am încredere în tine, nu spun habă spun ihvertrau. Exact Cum? Ah, exact, exact, exact, exact, al abrauha. Deci, încă o dată, șeful are, are încredere în ea. Deci, șef, fertraut. Zi. Nein. Ir. Ir, der, șef, fertraut, ir. Foarte bine. Și șeful nu are încredere în noul coleg? Der, șef, fertraut. Uh, uh -huh. e. Noiem. Ja? Noiem. Cole, Colegi niet. Mm -hmm. Sau dem. Der Chef vertraut dem. Noiem. Noiem. Dem noiem. Noiem. Kollegen nicht. No, hai nou altă fraza? Der Chef vertraut dem noiem. Kollegen nicht. Der Chef vertraut, dem noi în colegă, nicht. Da? Ja? Good. Și în cine nu are încredere șeful? Ver. Um, vertraut, der Chef nicht. No, al Ver, vertraut, der Chef nicht. Deci, noi trebuie să aflăm obiectul din ce caz. Colegul din cazul dativ. Exact, și dacă trebuie să aflăm pe ala din dativ, întrebarea e Vem. Wem. Exact. Wem vertraut der nicht. Da? În Românești spunem la acuzativ în cine n-are încredere. Dar în germanește dativ. OK? OK. Macar logica lor o, o înțelegi? Da, da, da. good. Și cum spui, pe mine mă dor toate vasele. Eh. Um. Habe ha mir. Pe ei. Nu stiu, zic i habe. Da, dar cum spui, a, a, în primul rând, cum, cum spui os? Knochen. Der Knochen. Der Knochen. Și oasele? Di Knochen. E la fel, di Knochen, forma e Der Knochen, di Knochen. Numai articolul diferă, la singular și la plural, ea? Dar nu știu să spun pe mine, mih. mis. mis um, și cum spui... Um, Uh, toate oasele uh, dor. Nu pe mine, toate oasele dor. Din cnoche? Uh, nu. Uh, cum spui? Asta mă doare. Da? Așa? Cum sunt pacienții? Das? Das tu ve. Ai auzit de das tu ve? Da. Das ve. Și să să că nu place. Păi, uite că e foarte simplu. Scrie, das tut ve. Da, am scris. Bun. Cum ai scris? Das, i das. Tut. Un cuvânt. Pluve, e, h Foarte bine, das tut ve. E, asta. Tut. ăla de acolo este de la verbul care? Tu. Tun. tun. Ghetan. foarte bine. Deci, acolo este la persoana a, a treia, singular. Da? Er macht, er bezucht, er tut. Și tun ce înseamnă? Tun că sunt mai mult, la... Nu, nu, dar ce, cum se traduce în românește? A face. Exact, face. a face. A face. Nu a face ceva cu mâinile, efectiv, manual. A... Dar înseamnă a face. Deci asta înseamnă asta face durere. Da? Das stud ve, Asta face durere. Și cum spui? Astea fac durere. Acum îl folosesc. Pe tun. V. Exact. Și toate oasele fac durere. Toate oasele mă dor. No, hân... Toate, nu, nu oasele. Toate. Al. Ale. Exact. Knochen yeah. tun ve. Foarte bine. ale Knochen tun ve. Toate oasele fac durere. Și acum dacă spun toate oasele mă dor, adică toate oasele fac durere mie. Mir. Mir. mir, mir tun ve. Încă o dată? ale Knochen verb tun mir we. Exact, ale Knochen tun mir we. Toate oasele mă dor. E clar acum cum funcționează chestia? Da. Și acum cum spui? Pe cine dor toate oasele? Um, vem uh, tun ale knochen. Mai lipsește ceva. Vem tun ale knochen ve. Exact. Vem tun ale knochen ve e separabil. Da, e separabil vetul. Dar ivem, ăla e esențial, că trebuie să l aflăm pe mir care e în dativ. Uh -huh. Vem tun. Alec nogen ve. Ia? Alec, nu, hân, ve. Good. Și copiii trebuie să-l asculte pe profesor. E de kinder, uh, zolten. Nu, Zolden înseamnă ar trebui sau trebuiau. Zollen, zollen, zollen. dar în loc de zollen e mai bine să folosim? Müssen. Müssen. știi diferența între Müssen și zollen? Da. Müssen, e mai agresiv, da, mai obligatoriu. Da. The kinder mm -hmm. um, ascult, de kinder, mewsson. Ascult. Așa. De, de uh -huh. Acum... Da. tu înseamnă a asculta cu urechea. Dar eu ă, sensul la care m-am referit eu este să-l asculte, adică să, să nu iasă din cuvânt, să... să fie, înțelegi, să respecte ce zice profesorul. Nu neapărat să asculte când vorbește. Cum ar fi... Da. Cum spun copiii, trebuie să asculte de părinți. Nu neapărat să asculte cu urechea, ci să respecte ce zic părinții. Pentru asta folosim verbul gehorhan. Cunoștei verbul gehorhan? Mm. gehorhan. gehorhan. Și asta este uh, exact sensul de a, a fi. Uh, de a asculta de cineva, de a fi respectuos. Ce fac soldații în armată când ascultă de ofițeri? Elevii la școală ascultă de profesori. Da, înțeleg. Da? Este și un, un, un uh, proverb în nemțește. Um, fii Ver Wer befellen will muss erst gehorchen lernen. Ver befehlen will Cine ne place nouă? Nu, ver befelen, befehlen. A, B, eu am Nu, nu, Befelen Befelen înseamnă a da un ordin A comanda Nu, verb Befelen vil. Cine vrea Să o ordone Mus erst Gehorchen lernen Trebuie să știi să faci ascultat Întâi, erst Întâi trebuie să, nu Întâi trebuie să învețe să asculte mus erst gehorchen Trebuie să înveți să asculte cine vrea să dea ordine, adică când tăi asculti, la rândul tău și după aia dai ordine. Trebuie să respecti ierarhia. Da. Verbe fehlen will, mus erst gehorchen să dea ordine trebuie să înței să asculte, să învețe să asculte. Important e gehorchen ăsta pentru că Gehorhan cere dativul, da? Este de kinder müssen dem Lehrer gehören. Trebuie să asculte de profesor. Da? <coughs> <Ja>? Good. <coughs> Și cum spui eu tușesc? Oi, hustă. Oi, Și eu strănut? Nize. Ich Da. Ja? Good. Um, și apropo de ăsta, uh, um, știi ce înseamnă ezel, essen, nesel, nicht? Ezen. Ezel, ezel, ezel, ezel, ezel, altă deci, exact cuvânt? Deci încă o dată, ezel, essen, Nesăl Nisăl Asta e un joc de cuvinte pentru copii Ca să înveți pronunțe S. nu mănâncă Și ezal ce înseamnă? Eșel Nu, nu, nu Ezal, Der ezal, Der ezal înseamnă măgar Ezal. nu mănânc. Nesăl Nesăl, Nessel. Iar Nessel înseamnă urzică. Sigur că nu are niciun sens. E important e că da. sunt trei cuvinte care seamănă între ele. Ezel, essen, Nessel, nicht. Măgarul nu mănâncă urzici. Urzică. Da, știu că am mai văzut undeva pe internet că este cu Rau, Rau, Rau, Rau, Barbara. A, ăla Rau, cu Rau, Rau, cu Rabarba și Barbara și da, e, <laughs> Dar ezel. e bine de știut, ezăl. Ia? Ja? știu. Da, da, că, ca și în românește să folosește și, dacă îi spui ceva, că e un măgar. în ezel. ia? Ja? Good. Dar cal, știi cum se spune? Fert. Hmm. Și genul? Hmm. Nu, nu contează. Adică nu e o regulă, voiam să spun. Dasferd. Exact, dasferd. Da? Ja? Good. Um, și um, eu. Uh, nu. Calul pe care l-am văzut era mic. Dasferd. Mhm. Mm Den. Nein. Den se folosește când obiectul e masculin. Das. Exact, spunem tot das. Das Pferd, das uh, ich gesehen habe. Gesehen habe? Geseen habe? Mm -hmm. uh, Klein. Klein. Da? Ja? Das Pferd. Gut, Deci das ferd, kalu și der Esel uh, magaro. Da, iapa? Asta așa de curiozitate? Mm. Se spune? Se spune ștută. Di ștută. Di ștută. Este o iapă. Good. Așa, să ne întoarcem la, la verbele noastre. Deci, esențial este, din astea pe care le-am zis, să, să se când se folosesc, pentru că ele cer dativul, Majoritatea dintre ele sunt intuitive pentru că seamănă cu limba română. Da? Dar, da? dar... Unele nu și alea care nu seamănă e bine să le înveți. De exemplu Folgan. Și cum spui? Pe cine ajut eu? Pe cine ajut? Pe cine... Vem... Uh, Vem hilft ich. Și eu ajut? Ich he, ich Ich hilfe. Nein. Ich hilfe. Ja? Hilfe înseamnă ajutor, hilfe. Dar verbul este helfen. Așadar este ich hilfe. Și încă o dată pe cine ajut tu? Vem helfe ich. Pe asta înseamnă pe cine ajut Wim, eu. Dar pe cine ajuți tu? Vem? Uh, hilfst dir. Nu. Du. Exact. Vem hilfst du. Și acum du hilfst mir. Sau du hilfst im. Tu l-ajuți pe el. Vem hilfst du. Pe cine ajuți tu? Bun, yeah? eu mi-am scos listă cu verbii la dativ, care cer dativul foarte puțin la acuzată, puțini am găsit, da? Am să mai caut Pă trebuie să ai vreo 10 12 din astea mai importante. Deci. Uh, ai, ai o ai pe aproape lista? Da. uite-te uite pe ele, deci. Uh, cum? În dată te rog? Dan, Dancă, da. Uh, asta e clar, că întotdeauna când spui că îți mulțumesc, ih dancă de yes. cui Și cu am... mulțumesc eu? Vem. Uh, Deci, vem danke Exact, vem danke ich, că trebuie să aflăm dativul. Și cum spui, cui trebuie să-i mulțumesc? Vem? Mm -hmm. Cui trebuie să-i mulțumesc? Vem, mm, mus, ich, danke. Da? Vem. Mhm. Uh -huh. Vem mus. Da? Ja. Bună, e corect? Dann nu pot Nu, vem, vem muss ich danke. Nu pot să pun Nu, nu, nu, nu, nu poți. Dar, nu. dar, cum spui? Eu trebuie să îți mulțumesc. So, voglio. Ich muss, ich muss ja ich muss dir, da? Danke. exact, ich muss dir danken, așadar Cui trebuie să-i mulțumesc ar fi? Vem, Vem, Musich, danken. Danken. asta era, că data da. trecută ea auzea numai Duncan. Da, da, păi nu, nu n am pus, era verbul modal plus infinitiv. Exact, e modal plus infinitiv. A vem, persoana întâia. Exact. Și nu poți fi amândouă la persoana întâia. Vem, Musich, danken. Cui trebuie să-i mulțumesc. Așadar, deci danken. e clar că cere dativul. Ce mai e pe acolo? Handworten? Orten. Și asta e clar că dir. da? Îți răspund ție, seamănă cu românește. Altceva? Gefallen. Exact Das gefällt mir ja. Helfen Helfen e clar Zu, zu, hören. zu hören A asculta a, a auzi A asculta Cui a asculta Da? Fertrauen. Cum, cum? Fertrauen Da, și pot da? să-l facem, da? Ich vertraue dir Eu am încredere în tine Zu sehen mm. Ăsta nu-i mereu Păi nici nu știu sensul a vedea, dar înseamnă a urmări ceva. Adică cu privirea. folga înseamnă a te ține după el, fizic. Păi când suzen înseamnă că tu te uiți, urmărești pe cineva care merge pe stradă. Din privire. Te uiți pe geamă, știi? Cum zicem noi, urmăresc cu privirea. Ei spun Tzuzeien și mai am trecut aici și-l E același lucru. Uh -huh. Și mai am uh, gratulire în șupacul. gratulire e clar. Îl cunoștești pe el, nu? Ii gratulire dear. Te felicit. Um, da, e corect. În afară de astea mai avem uh, uh, obligatoriu folgan, care e folosit. glauben da? glauben äh uh, lai? Da. Atunci aparean și asta, Schaden da. schmecken și vetun Da? Das schmeckt mir. Das tut mir weh. Asta mă, mă doare, mă provoacă durere. Dar sunt Da? Nu spui, dar sunt tot mihve. tot E greșit, ia? Da. pentru. asta nu știu, ci fiind cu particule separabile. Nu, mie nu mi-inspiră durere. Eu nu. Da, au auzi des, da, studie da, vee da. Și la da. fel, când general tună-la cere uh, dativul, pentru că e da, dacă mă rog, vine un coleg ce am de făcut? Folosești tot. Asta uh, cu tun. <cute> da, <cute> da, dar în, în situația aia, ea spune, vas musih tun. Ce trebuie da. să fac? Nu, nu are dativ Pentru că ar fi dativ dacă spune Ce trebuie să îți fac Dacă îți face ție ceva Da și atunci De, de ce nu folosești La dativ Asta a, că e simplu Că simplu. Dacă e ar simplu face... Verbul simplu și este și V Și tun și vetun. Da deci în primul rând este tun Care înseamnă a face Tun tun înseamnă a face durere și asta se presupune că face durere cuiva. Îl doare pe cineva, da? Da, același tun se folosește și la uh, estut mir laid. Îmi face mie... Uh, Părere de rău. Da, îmi e rău, uh, uh, suferință, că light înseamnă suferință, îmi provoacă duferință, îmi face suferință. De asta este estut mir laid. Tun mir. Îmi face mie, Da? Da. Good. Deci cum spuneam, astea sunt uh, uh, importante și neapărat făleu un semn la alea care, nu sunt, uh, care sunt invers față de românește. Că de exemplu este și Gaben. Dar la Gaben e clar că cere dativul, că și în românește îți dau ceva. Cui dau? Ție. Da? Nu e greu. Da. Mie, de, mi s-au părut da. mai dificile alea care sunt invers, cum e Folgan, cum e Helfen, care sunt altfel decât în românește. Că oricum ar fi, noi, eu cel puțin, nu gândesc în germană. Da, e cumva cum mai, dificil de gândit direct în germană, însă dacă repezi de câteva ori asta o să sune la ureche că nu poți spui Vem Helfi, ci Vem helfie, Vem ia? Yeah? Sau Vem da după sau cine mă țin, după cine urmăresc. Asta auzim mereu, da? cu, cu sau. sunt o parte care le auzi pe stradă. sau Da, da, da. De exemplu, eu la Glauben aud mulți străini care nu-l folosesc cu dativul, nu știu de ce, da? Ich glaube dir nicht. Nu te cred, da? Ich glaube ihnen. Vă cred. Aber, dar, da? Ich glaube ihnen. Gut. Fragen, disier? is here? Nein, nein, Și atunci, cum spui, um, prietenul meu mi-a împrumutat bicicleta lui? Îmi împrumută, să fie mai simplu, îmi împrumută bicicleta. mein Freund dankt mir total Lion. Exact, Lion. Și atunci el îmi împrumută? Mein Freund äh light light light mirror. Uh -huh. Bicicleta Far. lui. Sein Așa. Ha, sein Rad. Nu roata lui, sein sein farad. Fahrrad. Rad farad. înseamnă roată. Deci, mein Freund leid mir sein uh -huh. Și cine mi împrumută bicicleta? Vem... Vem... Light... Vem... Das Fahrrad. Tu ai întrebat cui îi împrumută bicicleta? Mie mi împrumută. Dar cine împrumută? Trebuie să aflăm, răspunsul va fi uh, subiectul, nu? Ver, ver. ver, light, mir, sein, farad. Cine mi împrumută bicicleta lui? Mein Freund, ja? Și ce mi împrumută prietenul meu? Was, light, mir, mein Freund? Genau, was, light, mir. Good. Și cum spui? I-am spus părerea mea. I-am spus lui părerea mea. i Im, a I mm -hmm. Cum, cum? i h i h -m. Exact, i -h Im Părerea mea. Mai ne Foarte bine, I-H-A-B-I-M, mai mm -hmm. Și cine a spus părerea lui? Ver. hat uh... Wer hat uh, die Meinung gesagt? Wer hat ihm, cine a spus lui părerea? Verhat im. ihm die Meinung gesagt? Mhm. Mm foarte bine. Și cui i-am spus părerea mea? Vem. Imai înghezat. Vem habei? Genau. Im habei. Și el îi care ei ia valiza? Acora nu stiu. Îl știi sigur. Dragă, dragă. exact. Er, trec. Exact. Ei, îi care ei? ia. Foarte bine. Cofer, e, e der cofer la nominativ, așadar? Um, den cofer. Foarte bine. Er trec er trekt ir den cofer. Er trageți ir den cofer. Uh -huh. Și cui care er valiza? Vem trect. ir er den cofer. Genau, naou, și er? den cofer? Ei, ir, trecter. Good. Și tatăl interzice copiilor să fumeze, fumatul. Interfată? Mhm. Mm A interzice? Știi, participul trecut. Știi, interzis. Uh, Ferbotă. Ferbotă, dar de unde provine ăsta? Uh. Um. Botten. Nu. E, e cu fair. Okay. fer. Ok. se mm, fer se beta. Nine fair? Forbita. Forbita este. Scri, Scrie-l pe foaie. Forbita. Da, am scris. Forma a doua care este? Mm. Ferbot. Fe Pai. Fe Ferbot. Mhm. Mm Știi tu pe aia? A treia? A. Ca să-l asociezi cu ceva, gândește-te la unbeaten. Unbeaten ce înseamnă? A oferi. A oferi. Că de aici avem angebot Ai auzit probabil de angebot Da, da. Ofertă, da? Ungebot. Și la fel este. ferboten de la fairbidden. Unbeaten ne dă angebotan Good. Um, ok. Sine er bittet. Wer bine? Äh uh, Kinder. Uh -huh. Das rauchen. Hân. Rauchen. Das rauchen. Cu rămure, da? Einkodatet der Vater. Der Vater serbittet. Mhm. Äh uh -huh. uh, den Exact. Acum da. e corect? da Rauhan. Der Vater verbietet den kindern, copiilor, lor, äh, das rauchen, fumatul. Aici e ușor, pentru că interzice, -i și în românește, tot dativ cere. Eu îți interzic ție să faci ceva. Ich ferbită dir. Da? Și cui interzice tatăl fumatul? Vem verbietet der Father, Fater. Uh -huh. Der Vater das Räuchern. Uh -huh. Și ce interzice tatăl? Was uh, verbietet uh, der Vater. Exact. Și cine interzice fumatul? Wer verbietet das rauchen Exact. Wer verbietet. Hm? E clar până aici? Da. <laughs> Da, mai nu. ori o să trebuiască să mă să vorbesc mai lent, ca să am timp să gândesc. Ca așa dacă îi spun mai rar, le mai potrivesc, da. Da, nu. cel puțin inițial trebuie să, trebuie să vorbești mai rar ca să-ți să intre în automatism niște forme corecte. Că nimeni nu gândește, mai ales la propozițiile astea de zi cu zi, n-ai timp să mai te gândești la când îi spui colegii să facă nu știu ce sau... Uh, sunt români care vorbesc mai rar aici. I-am auzit în limba română vorbesc mai repede dar... În -am -și am -și -și. Că... Probabil că sunt atenți. Da, da, da.